Du lytter til Radio 24 /7. og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, så står vi her igen klar til at sende Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin. Mit navn er Henrik Kvartrup, og dermed tager jeg mig jo for cool i vores titel. Og ved siden af mig står A, store A'et, som jeg plejer at kalde ham, Mikkel Andersen. Og i dag skal vi... Vidomkring. Vi har et for et mediemagasin noget så usædvanligt som kvindefodbold på programmet. For i denne ellers nyhedsfattige efterårsferie har der i den grad stået DBU og kvindelandsholdet på dagsordenen. Og at DBU står tilbage som skurken, kan der vist ikke være ret mange meninger om. Og så skal vi runde de unge syn på DR, og det gør vi med afsæt i en undersøgelse, der må være meget nedslående læsning for Danmarks Radio. De unge ved nemlig dårligt, hvad det er for en størrelse. Vi tager snakken med tv-kenderen Kjell og så får vi det også fra, om jeg så må sige, hestens egen mund, nemlig fra en af de unge selv. Til sidst udsendelsen skal vi tale meningsmålinger, meningsmålinger øh, i forbindelse med det nært forestående kommunalvalg. For efter katastrofen for fire år siden, da Danmarks Radio ramte historisk meget ved siden af det rigtige resultat, har man nu ude i Danmarks Rar, du besluttede helt at droppe målingerne. Og så skulle jeg måske lige her, inden udsendelsen for alvor går i gang, komme med en serviceoplysning, fordi denne her udsendelse er nemlig optaget lige umiddelbart før weekenden. Du lytter til Radio 24-7. Ja Mikkel, har du set, at nu skal TV2 Zulu have en ny profil? Og det ved jeg, fordi det har Verete Eldrup Direktøren i TV2 meldte ud. Hun bruger nemlig det, det ganske malende billede af det at slå ind på øh, tv 2 Sulu Det svarer så nogenlunde til at gå ind ad døren på teenageværelse, hvor 5 17-årige drenge har hængt ud lidt for, for længe. Og jeg ved, kan, kan du kende billedet? Ja, det må jeg om. Det er mange år siden, jeg har set Sulu Det må jeg erkende. Jeg har set enkelte ting sådan noget, på, på såkaldt tidsforskudt øh, scening. Øh, men, øh, men, men det var sådan, jeg husker det. Det var stand-up og, og ironiske mennesker. Det var... Øh, og komikere i alle slags henseener, der havde fået deres eget program tit uh, lavet som sådan noget, der man havde lidt et indtryk af, at det var en lille smule lavbudget. Hvis du havde noget med en komiker, der kunne vise klip fra et eller andet show på internettet, så havde du et godt program på TV2 sulu så jeg... Jeg tænker lidt, at det der, det der sådan lidt beklummede teenage-billede, det, det, det, meget det var meget godt overens med, med mine rendringer. Ja, det sker jo altså, jeg, jeg bestemt ikke nogen fast øh, Zulu-serie, men, men det sker jo, at man sådan på den, den almindelige kanal, kanalrundfart kommer hen over Zulu, og, og jeg synes aldrig, det slår fejl. Der står altid en øh, cirka 30-årig mand øh, med en mikrofon i hånden og, og laver stand-up for et, et, et, et publikum. Det, det, øh, altså, det, det ændrer sig synligheden aldrig. Det kommer der så til nu, hvis vi skal tro øh, med ret Heldrup. Men jeg kan ikke lide med at tænke på, hold nu op, hvor må den danske stand-up-branche, der skylder TV2 ganske meget, fordi er der nogen, der ligesom har fremmet hele stand-up-miljøet, så er det da TV2-sulu. Ja, jeg, jeg tror ikke, altså hvis det ikke havde været for stand-up-branchen i Danmark, så vidt der jo ikke have været meget andet end genudsendelser af Friends på, på TV2 Sulu. Men jeg synes jo, noget, noget af det der egentlig er meget sjovt i forhold til, til, til, til lige præcis TV2 Sulu, fordi vi taler jo om det, som om det er sådan et, et teenage-værelse, men, men noget af det virkelig sjovt, det er jo, at i en artikel i, i Verdensk, der, der citerer de Gallup en undersøgelse af Gallup øh, fra 2016, for at gennemsnitsseeren på TV2 Sulu faktisk er 38 år gammel. Det er faktisk det samme, som jeg er. Jeg burde, jeg burde jo være lige ind i, ikke måske i målgruppen, men dem, der så i, i hvert fald i praksis sidder og ser, at hvad der er endnu mere vildt, og det er jo sådan noget helt andet, der falder lidt uden for det her, men det er, at det er 3, som ligesom er ligesom deres teenage-ungdomskanal, der er gennemsnitserende 46 år gammel. Det er lige før, jeg falder ind det, under den. Det, der næste, kunne... det næste bliver vel, du fortæller mig, at Bamse og Kølling gennemsnitiserer ja, er midt i 20'erne. <laughs> eller, eller ja, og så tror jeg, at altså, en anden ting, som vi så kan se på, der er kommet frem her i ugen, der gik, det var, at, øh, at der er det her, det her sugar-dating-program, hvor du følger den her unge kvinde, der ligesom har gjort sugar-dating, som er altså er den her sådan... Folk kalder det grænselandet mellem prostitution og dating, hvor man får en taske ud af det. Altså, der er de sendt den her, den her faktisk på, på DR3 for de 46-årige, den her tv-serie om det. Jamen, der er sikkert mange sugardater, der er omkring 46 år. Det, det vil jo være en muligvis en oplagt antagelse. Men, men der, der er det faktisk kommet frem, i også i Berlindske, at, at, at der er kommet en stor tilvækst af brugere på nogle af de sugardating. Det er faktisk sugardaters.dk. Så med af de her websites, som altså bliver er netop henvendt til både sugar data, sugar babes og sugar Daddy, går jeg ud fra, det hedder. Og der siger en administrator, at efter programmet blev sendt så oplevede man en markant stigning af nye profiler og aktive brugere. Så de er altså rigtig glade for, at det er ligesom på den måde kan kan være med til at fremme deres forretningsmodel. Så der var altså sugar dating bureau der fik noget for licensen, kan man sige. Det kan man sige, at altså, jeg ved ikke om det falder ind under betegnelsen public service i den klassiske forstand. Men altså, jeg kan huske, der har jo været folk, der har hævdet, at, at selv porno kunne være public service. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Var det Marian Hjelvede, der sagde det på et tidspunkt? Der var en politiker, der sagde så... Ja, nej, hvordan var det? Det var Jytte Hilden, der på et tidspunkt, det, om porno, porno sagde, at hendes, hendes oplevelse var, at det var sjovere at være med til, end at se på. Ja. Nu synes jeg, vi skal videre til næste emne. <laughs> nu synes emner. du den grad, vi skal, have. vi skal videre til det. Ja, fordi Mikkel, du gætter aldrig, hvilket større dansk dagblad der endte med at få ret. Nej, det, det gør jeg jo ikke. Når du for, altså formulerer det på den her subtile clickbait-agtige måde, så ved jeg simpelthen ikke, hvilket dagbladet skulle Der ligger der måske med. en antydning. En antydning, ja, så vil jeg jo nok gætte på, om det, det skulle være øh, BT med... Ja, det er det jo, fordi vi, nu har vi jo som faste lyttere af programmet her ved Hvide fundet sæ særskilt fornøjelse i hver eneste uge og bashe BT. Jeg synes også, der er grund til at anerkende, når de laver et godt stykke arbejde, og, og, og det her med den, den her afsløring, de, de har bragt med den københavnske beskæftigelsesborgmester Anna-Mee Anderslev, den ramte jo i sjældent grad øh, bullseye. Ganske vist var anna Allerslev Anderslev ude i første omgang og sige, at nej, nej, nej, der var ikke noget at komme efter, at alt var efter reglerne, men sørme, om man så ikke i går skulle opleve den selvsamme, øh, Anna-Mille øh, gå ud og sige, hør her, øh, I har ret, det var mig, der tog fejl, og tro mig, det har altså gjort nas på en langt ind i hjertet på en radikal borgmester og skulle sige, at BT havde ret. Ja, den må være rigtig, rigtig grim, og noget af det fascinerende er jo så, at historien så ruller videre for indeværende, fordi der er, og jeg mener faktisk også, det er BT, hvis jeg husker rigtigt, der har indsigt har fået indsigt i 84 e-mails, som uh, Annemie Allerslev har sendt til kommunens embedsfolk blandt, i forbindelse med sit forestående bryllup, hvor en af den blandt andet var, om man faktisk havde en lavkagekniv på Rådhuset, altså til det her arrangement. Så, så 84, 84 meget detaljerede forspørgseler, og det er jo også en Lille historie, det siger jo noget om, hvorfor at, at, at det er nødvendigt for, at Københavns ansat rigtig mange dyr for. Radio Kvindelandsholdet kom ikke i kamp i fredags. En konflikt om løn- og arbejdsforhold mellem på den ene side Kvinderne og Spillerforeningen og på den anden side DBU gik i sidste uge fuldstændig hårdknude, og DBU valgte at melde fra til, vigtige EM. Det til den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Sverige, der skulle have været spillet i Gøtteborg. En anden kamp er dog blevet udkæmpet, nemlig opgøret om danskernes sympati, og her synes DBU i den grad at være bagud ved halvejen. I noget, der minder om en regulær shitstorm, har danskernes dom været benhård. DBU består af en samling for stokkede, gamle mænd, der kun interesserer sig for herrefodbold. Men er virkeligheden ikke mere nuanceret end som så? Og, er medierne blot og har medierne blot ukritisk købt den version, som kvinderne anført af Spillerforeningen har serveret? Til at diskutere det emne har vi besøg her i studiet af Ekstrabladets sportsredaktør, Allan Olsen. Velkommen til dig, Alan. Tak skal du have. Ja, og med på en telefon har vi en mand, der de seneste dage, kan man vist roligt sige, har haft en del om ørene. Nemlig DBU's kommunikationschef, Jakob Højer. Og også velkommen til dig, Jakob. Tak skal I have. Jacob Højer, det kunne udefra betragtet i fald virke som om, at øh, I har tabt det her slag. Vi brugt udtrykket i, i hvert fald bagud ved halvejen. H hvad er der gået galt i jeres kommunikation? Jamen, jeg synes virkelig, at dansk fodbold har tabt det her. Det er jo en dybt beklagelig og trist situation, at vi står her og, og med nogle landsrådspillere, som ikke vil komme ind og spille for et landshold, de er, de er udtaget til. Så jeg synes ikke, det handler ikke om DBU, det handler om dansk fodbold, og det er en grotesk, absurd situation, som vi i den grad er meget, meget berørt af. Nu er det her jo et mediemagasin, og, og det her har, som vi også var lidt inde på i, i begyndelsen, i den grad præget medierne hen over efterårsferien. Hvordan ser mediedækningen ud set fra, fra dit perspektiv, Jacob Høger? Jamen, der, der er jo ingen tvivl om, når man har med noget så fantastisk og, og følelsesladet som fodbold at gøre, så vil der være rigtig meget sympati for, for, for de spillere, som stiller sig op og, og kritiserer DBU, eller brokker sig, eller ytrer sig i øvrigt. Og det har jeg egentlig stor forståelse for. Det, det er jo det, der gør fodbold fantastisk. Hvis vi ikke havde nogen opmærksomhed, så var det jo slet ikke det samme. Jeg synes omvendt også, at, og det kan vi jo vende tilbage til i detaljer, men at, at dele af sportspressen er meget hurtige til kun at, at køre spillernes dagsorden. Jeg synes ikke, at spillerne får særlig meget modspil, når de kommer med deres udtalelser. Jeg synes ikke, der er så meget fokus på, at spillernes udtalelser øh, i min optik er øh, nærmest overvejet formuleret i, i den fagforening, som, øh, som, som styrer dem. Øh, og det, det synes jeg er interessant at følge rent øh, fagligt, men øh, selvfølgelig fra DBU's øh, kommunikationsstol, øh, så er det også lidt op at bakke og, og kæmpe mod den ukritiske tilgang til det. Allan Olsen, sportschef øh, på Bladet. der vil jeg høre, altså, har I dybest set givet Spillerforeningens nyttige idioter eller mikrofonholder for dem øh, i det, der måske er en lidt mere kompleks af? Nej, overhovedet ikke. Æ, vi har i alt, hvad vi har lavet, hørt øh, begge parter. Vi har citeret fra DBU's hjemmeside, at vi har prøvet at få fat i de involverede personer. Æ, det, Jacob at måske glemmer, det er, at det kan være utrolig vanskeligt at få fat i øh, topfolkene i DBU. Claus Bretton Meier har været som sunket i jorden. Jeg ved godt, at han ikke er direkte involveret i forhandlingerne. Men hvorfor er det, at vi ikke hører noget fra ham? Hvorfor er det, at vi ikke kan komme i kontakt med ham? Det er muligt, at vi kan komme i kontakt med Kim Halberg, men vi vil jo gerne have udlægningen fra DBU's topchefer, og den er altså svært at få i øjeblikket. Jakob du, du skal nok få lov til at svare på det der med Meier, men, men, men forklar mig lige, hvor, hvor, hvorfor er det, at du mener, at visse dele af, af medierne har været... Og på hvilken måde mener du, at, at det er Spillerforeningens dagsorden, der er blevet fremmet? Jeg bliver nødt til også at sige, at jeg synes, at vi har generelt en grundig og, og god og kritisk sportspresse. Og det, det synes jeg faktisk er en vigtig forudsætning. Hvis der ikke var en kritisk sportspresse, også mod DBU, så vil vi ikke tænke os om på samme måde. Det er, det er absolut godt. Jeg synes, at flere omgange har Slipper spillerne afsted med at sige noget, som faktuelt er forkert? Hvad er det for eksempel? Jamen det vil jeg godt tage. Det er jo, at, at spillerne igen og igen siger, at det kun er 471.000 kroner, der skiller parterne. Og vi har nu i to måneder sagt, at der er en masse principielle spørgsmål. Det handler om, hvorvidt spillernes fagforening skal øh, bestemme, hvordan pengene bliver uddelt. Om, om spillernes fagforening skal have lov til at holde fagforeningsmøder i en landsholdsleje. Og en masse principielle spørgsmål der dybest set handler om en, en magtkamp, kan man sige, mellem DBU og Spillerforeningen. Men ikke desto mindre, så, så, så er der rigtig mange journalister, der ikke stiller det opfølgende spørgsmål til spillerne. De får bare lov til at sige, ja, men det handler bare om 470.000 kroner, lad os nu komme op og spille. Og det, det, det synes jeg er trist, at de ikke får det mere mod at spille. Og det skal alle Olsen nok få lov at svare på, men jeg kan godt lige tænkte mig at udfordre dig lidt på, på det der, Jacob Højer, fordi du er jo en dreven kommunikationsmand, og du ved lige så godt som jeg, at fodbold er øh, langt stykke hen ad noget, der handler om følelser. Hvordan kan du have en realistisk forventning om, at vi midt i den der eufori, som kvindelandsholdet har skabt blandt danskerne, at der der er plads til at tale om noget med arbejdsforhold og øh, sådan nogle mere principielle ting? Altså, du, du, præmissen er vel, at øh, danskerne elsker kvindelandsholdet, og, og det er i det lys, man skal se dækningen, eller hvad? Og det, og det er helt fint, at I skal også være kritiske over for, hvad der kommer ud af munden på DBU. Selvfølgelig skal I det, og vi kan vende tilbage til det her med toppersoner eller ej. Men, men det, der må også være et modspil. Jeg er sikker på, at Allan udmærket ved, og andre sportsredaktører udmærket ved, at den største og bedste spindoktor i dansk fodbold, han hedder Mads Øland, han er direktør i Spillerforeningen, og mange af de ting, der foregår, er, er orkestreret fra hans side. Og det, det giver mange gode historier i efterbladet skulle jeg at sige. Men, men der mangler måske en lille smule øh, kritisk sans, når det handler om de ting, der kommer derfra. Er I, er I snå, snået om om mellemlands lillefinger nej det synes jeg vi går jeg synes det handler meget om tilgængelighed vi må indrømme og jeg tror jeg er fuldstændig ret at øland er meget drevet i det her spil men det handler om den tilgængelighed den får vi hos spillerforeningen den får vi hos spillerne vi får den knap så meget hos DBU og så kan det da godt være at så vælger man den hvad skal vi sige, den hurtige løsning jeg synes bare at når vi så taler med de her spillere så synes jeg vi går meget ud og forklare hvad konflikten egentlig går ud på vi har lavet baggrundshistorie der forhandler os om der handler om de her modsætningsforhold, der, der har været også historisk set mellem DBU og Spillerforeningen. Så jeg synes ikke bare, at det er de 400.000 kroner, det, det Men det, du kalder om. den hurtige løsning, det, det lyder altså, nærmest som en nydes... rømme, som... Nej, det ved jeg ikke, hvad det er, men vi er jo et nyhedsmedie. Altså, vi formidler nyheder hurtigt, øh, og jeg synes, at vi på lange stræk er gode til at få øh, nuancerne med, også i den her konflikt. Ja, Høger, jeg tænker lidt på, at altså der er nogen, nu nævnte du det her eksempel tidligere på, hvad det var, der var blevet overset, men altså er der nogen af, nogen af de perspektiver, som, som altså, der er i den her konflikt, du mener, der er blevet overset i den offentlige debat, eventuelt i forhold til, til os, hvad for nogle indtægter der er for de respektive øh, henholdsvis herre- og kvindelandshold? Nej, og det var også det, jeg prøvede at indlede med at sige, jeg synes, der er faktisk også rigtig mange steder gode baggrundshistorier, og også i Ekstrabladet Jylland. Øh, hvor, hvor der bliver gået omkring og, og, og understreget det her med, at vi med kvindefodbolden står med et fantastisk momentum. Det er vi rigtig glade for og stolte over, både i DBU og alle, der har med fodbold at gøre. Men der er stadig indtægter stort set på nul. Vi får ingen penge på tiberettighederne. Vi har to sponsorater, som, som ligger meget lavt under, hvad, hvad der er på herrefodbolden. Vi får ingen penge i billetindtægter. Så, så den her præmis med, at vi lige pludselig skulle kunne mange doble honorar og bonus og stipendier til spillerne, der, der er bare en stor, øh, der er en stor forskel på, hvad der er muligt. Ja, vi har forsøgt så godt, som vi nu kan herfra med, med udtagelser øh, fra, fra de talspersoner, der er tilgængelige, og Q&A og materiale på vores hjemmeside. Og jeg synes i store dele af pressen, at det er også blevet samlet op. Jeg kan se, at der er nogen, der ikke synes, det er så sjovt at læse lange dokumenter, og hellere vil lave en hurtig overskat. Og sådan er det også, og det lever vi nok med. Var det en til Ekstrabladet? Nej, det var, det. Det var en til netmedier i det hele taget. TV2 er også rigtig gode til at lave overskrifter der skulle sige, at nu er de ikke i studiet. Og jeg bruger mig ikke om at tale om nogen, der ikke kan svare. Men, men det, sådan er det, og det er jo, det er jo en del af, af det hurtige nydespillet. Øh, og vi skal jo ikke være så gammeldags, at vi ikke vil være en del af det. Men, Alen men Olsen, det som, som, som Jacob Højer er inde på her, altså at øh, kvindelandsholdet øh, faktisk ikke tjener penge ind til DBU. Var, var det ikke en virkelighedskorrektion, som I burde give os læser? Ja, det har vi bestemt også gjort. Jeg har for eksempel selv skrevet, at det er jo en politisk beslutning, det her. Man kan jo godt i DBU sige, okay, vi kigger på landsholdene under et, vi samler alle de penge sammen, vi får, og så lønner vi ligeligt. Det gør man op i Norge. Lidt af en model, men noget, der ligner. Så det er jo en politisk beslutning, om DBU vil se landsholdene under et hele, end man vælger at splitte det op i herrer og, og, og kvinder. Så det er jo ikke, jeg synes ikke det er rigtigt, at, at, at, at der ikke er blevet... At, at vi ikke har været rundt om den del også. Ja. Jeg tror også, vi har beskrevet, hvad indtægterne helt præcist har været. Det sendte DBU meget tidligt ud i de her forhandlinger, og dem gengav vi vist yderst lojalt. Jakob Høj, du havde en kommentar. Og, og jeg er helt med på, at de, de har været rigtig fint gengivet. Jeg synes jo, den, den problematik kunne være interessant at stille til, til Spillerforeningen og en direktør, som er fuldstændig usynlig. Fordi hvis vi skal have en beslutning, der hedder ligeløn mellem herre- og kvindelandsholdet, så er det i høj grad spillerforeningens beslutning. Så er det i høj grad at, at sige til herrespillerne, vil I dele jeres penge? Det er jo det, der sker i Norge. Det er jo ikke et spørgsmål om, at unionen, at fodboldforbundet deroppe alene, går ind og, og udligner mellem, mellem kvinder og mænd. Det er i høj grad mændene, der siger, vi, har, vi ønsker, at vores kvindelige kolleger skal have lige så meget i kamphonorar, osv. Nu var vi sådan... Når øh, vi sådan... Og snakker om lige før, så, så, så tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske, at have set et interview med Mads Øyland på noget tidspunkt. I, i, i, alle det her, i alle de her forhandlinger, hverken nu eller tilbage i, i 2015, hvor bølgerne gik højst sidst. Men det ikke værd at snakke med ham, eller Olsen? Bestemt øh, Og som jeg lige har skrevet i dag, jeg tror faktisk lige, at den er blevet publiceret, jamen så er det nu, at de ansvarlige skal øh, stille sig frem og forklare, hvorfor det her det er gået, øh, eller skyllet helt ud i lokummet. Altså det er jo nu, vi skal høre fra Claus Brætson Meier, det er nu, vi skal høre fra Jesper Møller fra DBU, det er nu, vi skal høre fra Mads Søland og det er nu, vi skal høre fra Jeppe Kurt. Det er dem, der... der der i sidste ende sidder med ansvaret for, at det er endt, så og, galt, som det er Og så lad os lige sætte <coughs> Hvorfor er det, at jeres direktør er gået i flyveskjul? Han er ikke i flyverskjul. Han øh, er i møder og i, for, øh, drøftet som øh, alt fra det svenske fodboldforbund til UEFA og FIFA og interne korporatisk øh, Der bliver jo hele tiden arbejdet på at skabe løsninger, også i et omfang, som, som øh, jamen, jeg tror, min fantasi den, den stopper til, hvor meget der er blevet talt henover i de sidste 10 måneder men i særdeleshed inden for de sidste 3-4 uger. Men, men, øh, men det, det er jeg helt sikker på, at han ikke uh, sidder passivt hen, Claus Breton men, men anerkender du ikke, at den her sag er oppe i en vægtklasse nu, hvor det ville se kønt ud, hvis direktøren meldte sig på banen? Øh, nej, jeg synes ikke, det er det, der afgørende. Jeg, jeg synes, det vi har forsøgt, det er, at netop for at det, det gode til alle andre andres ønsker om at, at stille op til interview så meget som muligt, så har jeg taget den rolle, Øh, i, i et ret stort omfang. Vi har også haft vores sportslige ansvarlige videskæft, Kim Halværd, på banen, og fordi meget af det her handler om sportslige vurderinger. Så har vi altså valgt, at direktøren han skal, han skal skabe løsninger, han skal få, få de her ting til at, at flytte sig øh, i, i den dialog, vi har, hvad enten det er med svenskerne eller med UEFA, og, og i det omfang, vi kan have en dialog med spillerforeningen, som jo går lidt op og ned. Nu, øh, Jakob, jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg deltog i hvert fald i et møde i 2014 på et øh, spillerhotel nede i øh, Serbien, øh, før en landskamp, og øh, der var meningen fra Claus Breton Meier jo ganske tydeligt. Han sagde, og det er temmelig <coughs> ordret citeret, jeg er tilgængelig 24-7, I kan bare ringe. Æh, jeg vil nok sige, at den hensigtserklæring, han kom med dengang, den er da i hvert fald blevet øh, justeret noget siden, og, og det kan jo godt være lidt svært at forstå, øh, når man nu sidder i den anden ende. Og det, det er fair nok, det er dejligt, du har en god kommelse der. Den vil jeg bruge på et andet tidspunkt, den. Vi har altså valgt her, at, at Claus skal bruge sin tid på at skabe løsninger i og omkring forhandlingslokalet. Så, så har jeg den indimellem blandede fornøjelse at stille op og forklare den, den groteske situation, vi er i øjeblikket. Jeg, jeg, jeg håber, du synes, det er okay at være med her, Jacob, selvom det indimellem kan være blandet fornøjelse. Men, men, men hør, altså, vi var lidt inde på i, i vores introduktion, at... Det billede, der var vores påstand, meget står tilbage af, at DBU fremstår lidt sådan, som nogle forstokkede mænd, der mest er til herrefodbold. Det kan godt være, at det er blodet uretfærdigt, men, men du ved jo som, som, som garde kommunikationsmand, at uh, perception is reality. Hvad, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? og oh, ja, det er et stort spørgsmål, Henrik, øh, og, og, og jeg vil sige, jeg, det kan jeg simpelthen ikke løse på, på, på et nuværende tidspunkt. Lige nu er fokus simpelthen så meget på... Og, øh, Indtil i går var det jo at løse, om vi kunne spille mod Sverige. Det ønsker spillerne ikke, så så den er blevet aflyst. Og nu, nu er vi i gang med at undersøge, hvad kan der altså gøre i forhold til koreasingkampen? Hvad er det, der kommer af sanktioner fra UEFA og FIFA? Og hvordan fortæller og forklarer vi det bedst muligt til, til, til Ekstrabladet, til, til V2 og til andre medier? Vi kommunikerer i høj grad også meget direkte til vores samarbejdspartnere. Det skal huske på, at vi har sponsorer. Vi har Danmarks Radio, som har investeret stort millionbeløb i at transmittere og arbejde med kvindelandsholdet, som jo sidder fuldstændig opgivende og siger, hvad pokker foregår der her. Så, så vi har jo alle mulige former for kommunikation. Jeg er helt med på, at, at det her det ser tåbeligt ud. Jeg er også med på, at DBU måske også ser tåbeligt ud. Men det, det må vi forholder os det løbende, men i, i høj grad efter alt det her øh, på den korte bane. Allan, jeg, jeg tænker lige sådan afslutningsvist. Der er måske et eller andet med, at der er en narrativ, der meget let byder sig til i forhold til den her problematik. Ikke? Altså, vi har det her begejstrede hold med unge, entusiastiske kvinder, der har vundet en masse kampe, og sportsjournalistik befinder sig jo altid i det underlige grænsefelt mellem begejstringsformidling og sådan en kritisk tilgang. Er det ikke meget nemt at falde ned i en eller anden om, at der sidder nogle, nogle gamle forstokkede mænd ind i et bestyrelseslokale, mens som egentlig forsøger at holde de her friske unge piger tilbage på uretfærdig vis? Jo, og det sagde Jakob jo også fint, at og det er jo nemt at fatte sympati for de her smilende, lysårede øh, piger, der åbenbart det eneste, de ønsker i hele verden, det er at spille fodbold. Og sådan er virkeligheden jo selvfølgelig ikke. Jeg har jo også selv skrevet, at det, det virker som om, at Søland har drevet den for langt den her gang. At, at de her piger måske ikke helt er klar over, hvilket spil de bliver brugt. Og selvfølgelig er det vores opgave også at beskrive den del af det. Det prøver vi så godt, vi kan, for det er fuldstændig rigtigt. Altså, en konflikt har to parter, og vi skal, vi skal høre dem begge to, og vi skal beskrive det så godt, som vi nu kan, og komme så tæt på sandheden, som vi nu kan med alle de kommunikationsfolk, der sidder i begge ender. Og nu er det her jo et mediemagasin, det er ikke et sportsmagasin, men jeg kan alligevel ikke modstå fristelsen, når man nu har to så kompetente herrer i, i vores midte. Helt til afslutning, af nogen. hvad sker der med kvindelandsholdet nu? Øh, det kommer helt an på, hvad FIFA øh, kommer frem med sanktioner. Kommer de med en øh, benhård straf, som betyder udelukkelse af den her VM-kvalifikation, måske den næste, og hvad med OL, EM? Jamen altså, så kan man lige så godt skylde det her kvindelandshold mediemæssigt ud i øh, toalettet de næste øh, 5-6 år. Øh, kommer der en mildere straf, øh, jamen så skal DBU og Spillerforeningen jo hurtigt have fået banket den her aftale sammen og, og få stoppet det her cirkus, fordi ellers er det jo svært at tage alvorligt øh, det, der foregår. Og, og jeg prøve, at du får det samme spørgsmål og også den afsluttende øh, kommentar. Jamen, jeg prøver hele tiden at se optimistisk på det. Det har godt nok været svært de sidste par uger, må jeg, må jeg tilstå. Jeg håber stadigvæk, at, øh, at spillerne vil komme ind og spille den her kamp. Jeg håber, at de vil egentlig også indse lidt, at det kunne være efterbladet skulle hjælpe dem med det med, at, at de får ikke alt at vide fra, fra, fra deres direktør i Spillerforeningen. Det virker som om, at fagforeningsdirektøren øh, at, at indimellem kører et, et dobbeltspil her. Øh, og så håber jeg at få spillet de kampe, og så skal vi have lavet nogle ordentlige øh, landsholdsaftaler den her gang. Vi har stået med nogle elendige aftaler, som blev indgået for 2 år siden, som kostede en voldgiftsdom på to halv millioner, som alle andre også kender til. Så vi skal have ordentlige aftaler, øh, som, som øh, rammer for det samarbejde, der skal være fremadrettet. Allan Låsens sportsredaktør på Bladet og Jakob Højer, kommunikationsdirektør i DBU, tak fordi I medvirkede. Du lytter til Radio 247. Hvis man er Danmarks Radio, må det ikke være sjovt at se på tallene for unges medieforbrug. Gennemsnitligt vil danskere under 40 år hellere undværer Danmarks Radio i Netflix og YouTube. Og i aldersgruppen 15-29 er det kun 37 procent, der ser nyheder på tv, mens det blandt de voksne er 67 procent. unges forbrug af traditionelt tv-styrt, der også, mens YouTube-brugen vokser eksplosivt fra år til år. Så hvorfor skal DR egentlig have små 4 milliarder kroner om året, når de nu de unge synes at være langt mere tilfredse med gratis-tjenester og Netflix, og har statsretofien nogen mulighed for at få de unge tilbage? For at svare på det spørgsmål har vi inviteret en gavet tv-mand og ekspert i de unges medieforbrug. Tidligere programredaktør på TV2 og nu selvstændig konsulent Kjell Reineke i studiet. Velkommen til dig, Kjell. Tak. Øh, men først skal vi høre fra en af de unge selv, nemlig Josefine Andersen, hvad hendes øh, oplevelser er med medier. Josefine er efterskoleelev og lige knap 15 år gammel. Og så er hun, som efternavnet Andersen måske antyder datter til min Medvært her på programmet Mikkel Andersen. Så jeg står i den specielle situation, jeg har både far og datter i studiet. Velkommen til, til datteren, faren, han, ham har jeg sagt velkommen til. Josefine, hvornår så du egentlig i sidst Danmarks Radio? Det kan jeg altså ikke huske. <laughs> <laughs> Det kan du ikke huske? Nej. Ja, men hvad, hvad siger Danmarks Radio dig? Øhm, altså, jeg tænker meget på sådan, de sådan programmer, jeg så, da jeg var yngre. Sådan med Rameshanger og sådan noget. Men ingenting nu rigtigt. Så, så den her med, at Danos Rados er der, der skulle sådan være noget særligt betydningsfuldt, den, den køber du ikke? Nej. Måske for andre, men... <laughs> det er ikke for dig. Nej. Kjeld jeg tænker lidt på... Øh, nu kan vi jo høre en unge her, øh, der, der står og, øh, og siger, at er ikke rigtig betyder det store længere. Altså, når man kigger på, på, på tallene øh, for, hvad, hvad de unge øh, faktisk bruger af medier, altså, er der så nogen som helst fremtid i Flow TV fremover? Øh, altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der er fremtid i Flow TV også. Øh, der er stadig viser, øh, selvom man også kunne sige, at der, der er jo ikke der læser aviser mere. Det, det, jeg tror, man skal se på, det er, at det bliver et både-og. Det er ikke et enten-eller. Øh, man kan sige, blandt de unge, er der helt klart nogle issues, som vi skal tale om. Men altså, man kan sige generelt, kan man sige, at folk stadig ser Flow TV. De ser det ret meget stadig. De er bare lidt ældre. Og man skal jo bare huske på, at den danske befolkning, bliver ældre, så der, der er noget tid endnu. Jeg plejer at sige det, som om det er hvad hedder det, mobiltelefon og fastnet. Øh, der er stadig næsten en million hjem i Danmark, der har fastnet-telefon. Det, det er ikke til at fatte, men det er fordi, at det er, der er nogle ældre, som føler, primært ældre, der føler, at det, vi spinder ikke telefonen ud, fordi det, det, er, det er vores sikkerhedslinje. Men der er ikke nogen unge, der får et fastnet-nummer. Øh, og det er lidt det samme, der, tror jeg, der sker med Flow TV. Men, men, men, men du har fuldstændig ret. Det kan vi jo ikke diskutere. De unge bliver ældre. Øh, men, men de tager jo også deres vaner med. Øh, og og jeg, jeg har også børn på alder med, med Josefine. Og jeg er helt sikker på, at de, altså, de aner ikke, hvornår, at TV2 sender hvad. Men de er ret gode til at gå ind på, på nettet og, og, og google klassen, eller hvad det ellers er, at, at de ser. Og, og, og, og så, det er den vej, de går. Og de vaner bringer de vel med, når de bliver voksne engang. Ja, og det vil man sige, at i mange år har det været sådan en, en, en, en tradition på tv-synet at sige, ja, det går godt, at de ikke ser tv endnu, men når de bliver ældre, så ser de tv. Det passer simpelthen ikke. Du er fuldstændig ret. Så, så, vi, så vi skubber noget frem med os, men man skal bare lige huske, at er i hvert fald 20 år endnu med en masse glade øh, flow-tv-serier, som elsker DR1 primært og, og TV2, ikke? Men det bliver ældre ellers, så jeg plejer at sige, at det er en charlificering, vi ser, at det kommer til at ligne Charlie mere og mere. Fordi dem, der er tilbage, kan bedre lide sådan nogle charleprogrammer, og Derfor bliver det sværere og sværere at få til at se det, fordi de synes, de vil egentlig hellere ringe til deres mor og sige, nu er der et antikprogram på tv, øh, eller deres mormor. Så vi har et, altså det er ikke, det, for at sige, det er et, et problem, som er, hvis man lukker øjnene for det nu, så gør man det, så, så er det rigtig dumt. Men det er også derfor, at de der medieforhandling er rigtig interessante, fordi næste medieforhandling og den næste igen bliver det mest afgørende i de sidste 30 år i Dan dansk medieforhandling. Men, men, men nu er det jo ikke politikere, kæld. Øh, men, men man kunne jo godt øh, måske have en, en frygt for, hvis man er i det humør, at de mennesker, der skal indgå mediefoldt som, som laver aftaler nede på Christiansborg, de tilhører den aldersgruppe, der ser Flow Fjernsyn, og som ved, at øh, til 2 nyhederne bliver sendt klokken 19 og kl. 22, og Danmarks Radio kl. 21.30. Men måske ikke er sporet så meget ind på, hvordan Josefines generation tænker. Nej. Og det er fuldstændig rigtigt. Og det er også derfor, jeg synes, at man kan sige, at den vigtigste diskussion, det er lige præcis at finde ud af, hvordan vi... Jeg tror rigtig meget på, at public service er en, en meget vigtig, et meget vigtigt forbindingsled mellem generationerne. Og derfor er det et kæmpe problem, at vi ikke tager fat i dem under 40. Altså, de under 40 er... Nu sagde du 15, men det er under 40, det er jo halvdelen af befolkningen. Det er ikke, hvis det bare var teenager, var det ikke godt, men, men det er under halvdelen af befolkningen. Regional TV, for eksempel, som er enorm vigtig ting, øh, som jo som også er under public service, selvom det er TV2, øh, har også nogle tal, der er helt uhyggelige under 40 år. Altså, det er helt sindssygt, ikke? Så altså, bliver, som bliver, at der ikke er nogen, der ser så, det? Så, så er der ikke er nogen, der ser det. Så vi bliver simpelthen nødt til fælles at finde ud af, hvad vi skal gøre øh, ret, ret hurtigt. Josefine, jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge dig, hvad, når du hører begrebet public service, hvad siger det der så? Ingenting. Sådan, jeg tror, det er noget, min far snakker om nogle gange, men. Øh... <laughs> <laughs> jeg er <ikke> så sådan... <laughs> Når han er fuld. <laughs> det kan godt være. <laughs> Sikkert også. Æh... Men, men, men så sender vi det lige videre til dig, Kjell. Altså en 15-årig, øh, godt begavet efterskolelev, som har ingen som helst forhold ja. til begrebet public service. Nej, øh, det havde jeg heller ikke der var 15 med at sige. Jeg tror, man har begrebet om, at at der er noget, altså Public Service er tror jeg, nu har jeg undersøgt det rigtig meget også i andre lande, så et Public Service udvalget under, under, i, i, i Kulturministeriet. Det der er i det, det er, det handler rigtig meget om at forstå, hvad brands er, altså at det er, er et eller andet. Man kan ikke helt sætte frem, øh, navn på, men man ved godt, at DR er nyhederne, vil man gerne lytte til lidt mere, end man vil lytte til nogen nyheder, man ikke kender og sådan. Så, så der er. At man ikke lige kender ordet, kan jeg godt forstå, for det er sådan et fagord. Men jeg tror, at, at brandsne kan man godt forstå. Man ved godt, at TV2-nyhederne og er skal man lytte lidt mere til end nogle af de andre, end ekstra øh, nyheder, for eksempel, øh, hvis det kommer til det. Så, så jeg tror godt, uden at kunne sætte fingeren på det, så tror jeg, at den volume, som de her public service stationer har i Danmark, det, det, det, det tror jeg er en del af det, men, men det er stadig udfordring Det er slet ikke for at sige, at det ikke er en udfordring. Altså en af de ting, som jeg virkelig hæftede mig ved, da jeg sad og læste uh, den her DR's egne uh, medierapport om, om medieforbruget for 2016, det var, hvad folk de nødigst vil undvære. Vi nævnte det også i indledningen, uh, og der, der siger dem under 39, hvilket jeg synes, det er jo så det, de kalder de unge. Jeg synes, det er meget højt sat, men jeg kan da meget godt lide det som 38-årige. <laughs> uh, men, men, men, og der siger de jo faktisk, at de, uh, altså de, de vil nødigere undvære YouTube og Netflix end Danmarks Radio. Og det, det virker jo som et, et umiddelbart et ret stort legitime, legitimitetsproblem i forhold til TDR. Men jeg tænker på, at du har jo både lavet tv-stationer, øh, eller oprettet ja. tv-kanaler, blandt andet øh, TV2, Zulu og forskellige andre. Hvad vil, du gøre? Hvad vil du gøre i forhold til DR for at få, få vendt skuden Al på en eller anden måde? Altså, jeg tror, at øh, vores, altså, det vigtigste ord i alt det her, ikke, det er tilgængelighed. Øh, og det, er, det står der ikke i den gamle public service-aftale, øh, men tilgængelighed er at hvis staten vælger at lave noget nyheder eller, eller information til borgerne, så bliver man nødt til at lave det der, hvor borgerne er. Øh, og derfor er tilgængelighed rigtig, rigtig vigtigt. Så der er noget her en public service pulje, hvor man kan søge nogle penge, og så kan man få programmer til øh, dokumentar og, og visionsprogrammer. Den for eksempel, den underbygger ikke distributionen, som er bliver mere og mere vigtig. Altså, at hvis man får penge fra den danske stat til at lave noget, så bliver man nødt til at lægge det steder, hvor der er. Så hvis de unge er på YouTube, så bliver de nødt til at finde en public service ting på det. En af de ting, jeg, jeg, jeg tror, man skal begynde at kigge på, fordi distribution har rigtig meget at sige, det lyder lidt kedeligt, men det er, hvordan finder man frem til det? Og jo mere man kommer til at, at arbejde med det, så kan man sige, den måde YouTube gør på, når du ser en video på YouTube, så er det enormt interessant at sige, hvad er det næste video, der kommer op? Det er, jo, det er jo enormt styret af alt muligt. Man kunne for eksempel forestille sig, at man sagde, at det, det gør ikke noget, børn ser YouTube, men den næste video, der kommer op, der køber vi os ind som public service til, at det næste program, der kommer, efter de har set en kattevideo, det er faktisk et bu program altså en Ramachan, for eksempel. Altså, man, der er ikke, det, det er ikke fordi, at man ikke ramme øh, de unge øh, med public service-budskaber, men man skal fuldstændig gentænke sine ting. Øh, så det der med at have et reservat, der hedder DRTK eller TV2 eller sådan noget, er enormt farligt at sige, at man bliver nødt til at holde det der. Man bliver nødt til at finde det, synes jeg, øh, den her tilgængelighed bliver man nødt til at virkelig at, at lytte til. Men, men, men dermed siger det vel også ret mig, hvis jeg tager fejl, at, at, at store institutioner som blandt andre det er nødt til at revurdere selvforståelsen. Forstået på den måde, at DR har det jo med at tænke, jamen det er fordi, det er DR, at folk ser det her. Og, og, og der er det jo, du siger, at det kunne lige så godt være YouTube, hvis bare produktet var det rigtige. Ja, øh, det er rigtigt. Og, og det, jeg tror, at man kan sige, at jeg tror, at man, man, man taler meget om, at øh, lige nu handler det om, at man har et produkt, og så kan man sige, altså lad os sige, et nyhedsindslag. Og så gælder det egentlig om at få det ud på så mange platforme som muligt. Så hvis man er på, på en Snapchat-platform, så får man, har man også mulighed for at få det indslag. Hvis man er et andet sted, så har man også mulighed for det. Så man kan sige, at, at det der med, at man, hold, at man synes, at ens brand er sådan, at man skal holde det lukket inde hos sit eget, det tror jeg ikke på i fremtiden. Jeg tror, at den er tilgængelighed. Til gengæld tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi har nogle steder, nogle oaser, hvor vi giver nogle penge til nogen, der sikrer sig, at der har, at har en vis troværdighed. For jeg, det er igen også den anden ting, er, at den der troværdighed er enormt øh, vigtig. Der, der er nogen, der taler om, som jeg synes er en interessant ting, det er at sige, ligesom vi har øh, et svanemærke mærke, eller et økologisk mærke. Måske skal vi have et public service mærke, og det vil sige, det er sådan set, hvis I producerer det her program, nu lidt et dårligt eksempel, fordi jeg er under nogle, nogle, nogle public service Lad os sige, i en anden radiostation, som ikke er under det, men produceret noget, som man egentlig synes bare holder 100% som et public så kunne det få det stemt. Øh, og så, og så kommer, kan det sådan set komme ind i, i, den, i de algoritmer, der kommer om lige om, om en øjeblik, de playlister, som kommer i den her fremtid. Øh, det er enormt interessant med øh, den måde Spotify fungerer på i dag. Ikke? Det er, at, at folk, danskerne har adgang til 3 millioner musiknumre. Men det er kun under, den kom, omkring 1 procent, der selv finder frem til den her plade fra 1970. De 99 procent af danskere bruger playlisterne. Det vil sige, dem der kurterer de playlister, har rigtig meget at sige. Og det, og det kunne man forestille sig, kommer på tv også. Altså, at der kommer nogle kurteringer, så, øh, så når, når, øh, når du har lyst til at, at lytte til noget ungdomsagtigt noget, så finder du den playlist, du synes er fed. Og så kan det være, der ligger et Danmarks ting, det kan også være, der ligger noget andet. Det er bare, der er bare et stempel på, som du ved, er okay. Så det er en anden måde at se det her på. Altså public service svar på Svanemærket? eller. Ja, det, kunne, det kunne være en måde at gøre det på. Jeg siger ikke, at det, det, men, men jeg tror, man bliver nødt til at gentænke distribution og tilgængelighed på en ny måde. Josefine, det jeg tænker på, dengang jeg var 14-15 år, altså når jeg, skulle, når jeg skulle se et eller andet, jamen altså så var det, man kunne gøre, det var, at jeg kunne tænde for et eller andet, der var hvad Danmarks Radio nogle gange sendt, eller også så kunne jeg så slå på MTV, fordi... Vi fik kabel-tv dengang, og så kunne jeg se musikvideoer, som man ikke selv kunne vælge, hvor meget, meget gammeldags. Men, men når I skal sådan sidde og har lyst til at se et eller andet på computeren, eller hvad det er, for jeg tror ikke, at I har fjernsyn på efterskolen, det er, selvom du faktisk har et stående. Øhm, hvad gør I så? Hvordan sætter I jer så ned og går i gang med at, at finde et eller andet? Altså, vi tager bare vores computer frem, og så går vi jo altså, normalt bare på Viaplay eller Netflix, og så finder vi et eller andet der, vi har lyst til at se. Og så klikker sig igennem der? Yeah. Ja. Ja. Jeg tænker på, umiddelbart, altså hvis, man, hvis man ser sådan hen, hen imod altså det lige der kommer nu, kan du se nogle, nogle takter, der går i retning af, at man for alvor det her, eller gør noget øh, radikalt anderledes? Altså, jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, at vi nu har jeg ikke øh, været sådan politisk, øh, mødt så mange øh, politikere før i tiden, men fordi jeg har lavet nogle af de her øh, ting, og har fokus på det, så har jeg faktisk mødt ret mange af, fra Folketingets øh, kulturudvalg, og jeg synes faktisk, at hvad hedder det, uafhængig af, hvor de kommer hen i spektret, så har de ret god forståelse for, hvad der er ved at ske. Det er faktisk T-stationerne, der er lidt bange nu. Det, politikerne ved det godt, og det er sjovt, fordi når man snakker med dem, de ved det godt, fordi de har mærket, hvad, hvad Facebook betyder for dem. Så, så min fornemmelse er faktisk øh, altså positiv i forhold til det der med, at man tænker, om det var sådan nogle gamle mennesker, der sidder, og de forstår ingenting. Det synes jeg faktisk ikke er fair at sige. Det er klart, at når man så kommer ind i, skal man beskære Danmarks Radio, og skal man sælge TV2 og sådan noget, så kommer der selvfølgelig nogle, nogle holdninger. Men jeg tror, at en grundlæggende holdning i, at man bliver nødt til at kigge på det her lige på en ny måde, er der sådan set over hele spektret. Og det synes jeg er en meget, det er første meget, meget positiv ting. For det var der faktisk ikke sidste gang, der var, da man lavede med i Så jeg tror, at det der er en forståelse af at tilgængelighed. Hvis vi giver nogle penge, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi får fat i, dem, i de dansker, vi har fat i. Og vi kan ikke kun cater dem over 40. Altså det, det går ikke, fordi licensen, og man så skal betale mere eller mindre licens, så hvorfor skal man betale licensen, når man, er, når man bliver 18, når du bliver 18, øh, hvis du ikke ser noget som helst af det? Og det, det bliver vi, nød, vi bliver jo nødt til at forholde os til det, for vi kan, kan ikke lave noget, hvor det er dem, en ældre del af befolkningen, der får alle, al, al, alle plusserne ved det. Det, det. det går ikke, så vi bliver nødt til at gentænke det. Du har jo engang en kaldt sammen med Pall sådan været eksponent for nytænkningen og, og, og for, hvad hva vil de unge gerne have. Og, og... Den er vi ligesom forbi nu, og nu er du blevet, blevet rigtig voksen, ikke? Jo. Hvor er det, man ser at den nye Kjeld og, og den nye palestrøm i det danske tv-miljø for øjeblikket? Hvem er det, og hvor er det, de kan bolde sig? Altså, for det første ser man ikke tv. Det er bare den meget vigtig pointe. Man ser dem, øh, man ser dem øh, hvad det, på YouTube. Man ser dem øh, synes jeg lave øh, hvad det digitale ting. Jeg synes man ser nogle af dem der synes er rigtig rigtig interessant også i nogle spilbrancher som er store i Danmark. Ikke? Så de her storytellers hvis man nu siger til det, de er helt 100% ikke de, er ikke de ikke er ikke på TV mere. Jeg synes og de er at... ikke under en DR hat. Mm, nu no, altså jeg synes du er nu her rigtig godt lide der. Jeg synes det er et godt øh, øh, hvad hedder det væksthus for rigtig mange. Jeg tror at rigtig mange har været rundt om det Det tror jeg gør, at rigtig mange mennesker bliver dygtigere. Mm. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes at det er, man kan sige. Væksthus, eller om man skal kalde det det, det, det, det synes jeg er et, et, et, et godt sted for dem, man kan have været. Æ, ja, men jeg vil sige, at det der med, at man kan distribuere på så mange andre måder, ikke behøver at være på det er med at gøre, at det ikke er uafdeling afdelingen i mine øjne, som er det, det, det største væksthus. En ting, jeg kommer i tanke om, det er, at jeg lavede tidligere et, et indslag, mens Henrik han var, han var væk, og jeg kørte der, der havde vi Rasmus Brohave, blandt andet en af de unge YouTubere inden, og der kan jeg huske, at jeg ham. Nå, jamen, og jeg havde egentlig regnet med, svaret var givet en om. Kunne han så godt tænke sig på en eller anden måde og videreudvikle sin karriere? komme ind på tv 2 sule og få sit eget program? Og så kigger han og siger sådan meget ærligt. Nej, det, det, kunne han ikke umiddelbart, det havde han ikke umiddelbart nogen drømme om, fordi øh, han bestemte jo selv sit øh, redaktionelle indhold. Han havde flere serier, han havde gode reklameindtægter ved at lave det på YouTube. Og der, der, må jeg, der fik jeg sådan lidt et, ja. et chok, ikke? Altså, fordi altså, jeg sidder og kommer fra den her gamle medieverden og tænker, at man ind på en fin public service station, ja. som den... Majo Henrik sidder på lige for indeværende, så er det jo der, at man virkelig har gjort noget. Ikke? Og der, ja. der, der, der synes jeg, der var en kulturændring, der var meget tydelig sporing. Ja, og det, det tror jeg er meget rigtigt. Jeg tror, jeg tror rigtigt, at at dem der ligesom er er next, next generation. Ikke? De har de er på YouTube. De kommer til at lave de næste store Facebook øh, ting. Altså når Facebookerne og rulle ud med deres video øh, Og jeg tror også på nogle af de der nyheds, altså de nye nyhedsfolk. Ikke? Dem finder vi også ude i eine blok, så tænker jeg siger, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er attraktivt på samme måde, som det har været før i tiden. Nu var vi lidt inde på, Mikkel jeg, i, i indledningen til det her program, før, før I kom, at TV2 har meldt ud, at nu skal der altså gøres et eller andet seriøst ved TV2 Sulu, fordi det viser sig, at gennemsnitsalderen på TV2 sulu serien er 38, og jeg tror, at TV3, eller måske DR3 er 46. Ja. Øhm men reelt, du har sagt, der skal luftes ud der i, i teenageværelset, sådan at det, det, det på en eller anden måde bliver mere tidssvarende. Ja. Er du enig i den analyse? Vi øh, øh, vil sige, det, det er, og derfor kan man sige, at det eneste, man kan gøre for at gøre det, det er at gøre det digitalt. Altså det vil sige, at man skal ikke have flow. Altså det, det, har ikke, altså, det, det er ikke programmerne, der gør forskellen. Det er ikke det er det ikke. Det er en distribution. Det er distributionen, der gør forskellen. Det er at det, det kommer ikke til at få flere unge, der køber en kabelpakke, hvor de kan se tv 2 skole hver, der ligger et andet program. Altså, det, det fungerer ikke. Du bliver nødt til at gentænke dine TV2-play-platformer og din og digital distribution så, generelt. Så det der med at have fjernsynet ja. rettet til, til 17-årige på Flow-fjernsyn, der er bare en indbygget modsætning i det? Ja, ja jeg tror, det, det, det kommer ikke til at løse det. Øh, det. Der er en grund til, at det bliver øh, gammelt. Øh, det er, fordi det er dem, der er tilbage øh, i Flow. Okay, og med den afsluttende bemærkning, der får os alle sammen til at føle os rigtig, rigtig gamle, <laughs> så skal du have tak, Kalerine, fordi du kom forbi. Og også ja, tusind tak til dig, Josefine, fordi du vil gå med din vej ind i studiet. Tak skal I have, begge to. Du lytter til Radio 24-7. Den 21. november er der kommunalvalg i Danmark. Kommunalvalget har selv sagt en række lokale vinkler. For eksempel hvem bliver borgmester i hvad for nogle kommuner. Men der er også en landspolitisk vinkel i det, et kommunalvalg vel er det nærmeste, som Danmark kommer på de midtvejsvalg, som amerikanerne kender. Kan det overhovedet lade sig gøre at forudsige resultatet ud fra en landspolitisk logik? For fire år siden gik det i hvert fald galt for Danmarks Radio. I en såkaldt exit-prognose forudsagde Danmarks Radio, at Socialdemokraterne ville få et katastrofevalg med bare 22 procent af stemmerne. Og med afsat i den måling valgte Helle thorning at holde over for sine partifælder, hvad man vel bedst kan betegne som en nedbøjet tabertale. Nu burde Heltorning måske nok have haft is i maven for blot nogle, to, nogle få timer efter, at Danmarks Radio offentliggjorde denne her exit-prognose, viste sig, at den var skrub forkert. For i virkeligheden fik Socialdemokraterne ikke 22 procent af stemmerne, men næsten 30 procent af stemmerne, altså et markant bedre resultat, end forudsagt af målingen. Og Thomas Falbe, ledende redaktionschef på DR Nyheder, er det katastrofen fra 2013, der gør, at de nu helt dropper målinger i forbindelse med det kommende kommunalvalg? Nej, det er det faktisk ikke, fordi det er to forskellige ting. Det, det der gik galt i 2013, det var ikke en exit poll. Det var en metode, som er blevet kaldt en exit-prognose, som er en sammenblanding af meningsmålinger, exit polls på dagen, hvor folk har stemt det ind, såkaldt, hvor man prøver at lægge de to tal sammen og forudsige, hvad resultatet så bliver på dagen. Og det sagde vi allerede umiddelbart efter. Sådan en metode kommer vi ikke til at benytte igen. Og faktisk heller ikke det, som er en anden metode, nemlig en exit poll, hvor man spørger, vælgere der har stemt øh, for at kunne lave en prognose tidligt på aftenen. Det sagde vi også allerede i 2013. Ja. Det kommer vi heller ikke til at gøre. Det vi sådan set gør nu, det er at tage det skridt videre, nemlig at sige meningsmålinger forud for et kommunalvalg giver ikke mening på en måde, hvor vi kan tillægge det tilstrækkelige validitet til, at vi kan basere vores journalistik på det undervejs i valgkampen. Det baserer vi jo på en række analyser, både vores egne, hvad der var, der faktisk skete i valgkampen i 2013, på en del forskning, som er udkommet siden, både søren Risberg Thompson, som vi selv hyder til at lave en gennemgribende analyse af hvad det var, der egentlig metodisk var gået galt, plus Karlsfam Møller Hansen og andre gode folk på Københavns Universitet, som har forsket noget videre i det øh, siden 2013. Og en del af deres analyse er jo, at det rent faktisk metodisk er uhyre vanskeligt at gennemføre valide meningsmålinger op mod et kommunalvalg, fordi det så markant adskiller sig fra andre typer af valghandling, typisk et folketingsvalg. Ved et kommunalvalg der beslutter folk sig meget sent, hvad de egentlig har tænkt sig at stemme på. Kliseren af, først når gardiner er trukket for, at man står inde i boksen, er til nærmest rigtigt i forbindelse med et kommunalvalg. Det er det ikke i forbindelse med et folketingsvalg. Og når man spørger folk i løbet af en valgkamp, eller fra nu og frem mod, ikke den 25., men den 21. november, øh, hvornår, øh, øh, hvad de har tænkt sig at stemme, så vil den, det typiske svar vil faktisk være, fordi folk ikke kan huske, hvad de har stemt til et kommunalvalg. Og derfor svarer man, man er mere til til at svare med, at man stemte til et folketingsvalg. Og det giver simpelthen nogle målinger, meningsmålinger, som er skæve i forhold til det, der ender med at blive valgresultat. Fordi et kommunalvalg nemlig ikke er en landspolitisk øh, handling, men 98 plus 5 øh, lokale og regionale valg, hvor der er nogle helt andre ting på spil. Lokale kandidater, lokale problematikker, prioriteringshandsyn, øh, valgforbund, valglister, som bare ikke gør sig gældende til et folketingsvalg. Jeg skal bare forstå logikken. Betyder det så, at Danmarks Radio op til kommunalvalget her den 21. november, fuldstændig fraskriver sig brugen af meningsmålinger i enhver øh, afskygning. Det er udgangspunktet, at vi gennemfører ikke selv nogen meningsmålinger øh, fra nu og frem til valghandling er overstået, og vi benytter os heller ikke, hvad andre medier må finde på at gøre. Øh, og det gør vi ikke, fordi at vi har også har analyseret ikke bare egne, øh, ikke eksiprognosen, men meningsmålinger op til kommunalvalget 13, som var forkerte der var simpelthen for stor en fejlprocent, og det var der i øvrigt også på nærmest øh, samt andre mediers meningsmålinger op til kommunalvalg. Fejlprocenten lå i stedet mellem 4 og 21 procent point øh, fra det faktiske valgresultat. Det lyder som om, du holder Og det anker. synes jeg bare egentlig siger nok i forhold til, om man med sådan en fejlmarven og ikke nogen, der har sandsynliggjort, at der er opdyrket bedre metoder til at gennemføre mere valide målinger, sådan set er nok til at sige, at vi ikke kommer til at basere vores journalistik på på meningsmål. Og bare lige en pointe mere. Vi vil faktisk også noget andet redaktionelt med dækning af det her kommunalvalg. Nemlig at komme væk fra en landspolitisk dækning af noget, der er et lokalt valg, og i langt højere grad prøve at tage udgangspunkt i, hvad er det, der rører sig ud i kommunerne? Hvad er det for nogle øh, emner, der bliver diskuteret rundt omkring, og lad være med at gøre det til et, som du, som du kalder det, et midtvejsvalg. Men det er vel også et midtvejsvalg, er det ikke det, Thomas Valpe? Jamen, det, det er, det, selvfølgelig betyder det noget. Selvfølgelig betyder det noget, hvis, lad os bare tage eksemplet, af Venstre går markant tilbage i hele Vestjylland. Det vil selvfølgelig få en afsmittende effekt på, hvad det er for en politik Venstre fører, og hvordan de går til næste folketingsvalg. Min pointe er bare, at man skal lade være at gøre det til, til det, der definerer valghandlingen, op mod kommunalvalget, så kan du i virkeligheden for min skyld lave den analyse, når valget er overstået. For det er jo faktisk først det, at du kan sige reelt set, om det så øh, har en betydning, og hvordan øh, de øvrige nationale politiske partier vil agere i forhold til det. Men når man, når, når man så kan se, at I ikke laver de her meningsmålinger, som jo uniklig har fyldt rigtig, rigtig, rigtig meget i debatten op til, altså, der, kan jo så se, det, der virker det jo lidt til, i hvert fald når man går ind på DR.dk og så kigger på jeres dækning af det regionale eller kommunale Danmark, er det jo i det her tilfælde, der virker det som om I har lagt det noget om, altså I kører nogle historier, hvor I bruger jeres folk fra, fra de forskellige regioner til at lave en lidt anden type journalistik øh, end hvad man måske har set tidligere. Kan du bare fortælle lidt om, hvad det er for nogle overvejelser, jeg har bagved det? Jamen det er faktisk, det er, det er for det først glad for, at du kan observere, og fuldstændig rigtigt. Og i tråd med, hvad der jeg siger, der også er en ændret redaktionel tilgang til dækningen af det her kommunalvalg. At vi var i, i langt, langt højere grad prøver til at afsætte det, at hvis der er en interessant diskussion i... Tisted om vindmøller eller lukning af skolen, så lad, lad vores dækning blive der. Det er sådan set interessant nok for folk i København at få at vide, hvad der sker i Tisted, uden at vi behøver gøre det til et, et nationalt emne med nationale tal for den ene eller anden udvikling, for at vi kan gå ind i en dækning. Det er sådan set et forsøg på at komme... Vi kan jo ikke lave 98 lokale valgkampstækninger. Altså, der mangler vi trods alt stadigvæk øh, et par mennesker for at kunne det gøre de det. Men I, men i virkeligheden kommer så tæt på, som vi kan for at kunne gøre det. Men Og derfor tror også, at vores fire regioner meget mere aktivt, du end vi er i dag. Jeg vil dig på det der, for nu siger du, at det kan også være interessant for folk i København, hvad der sker i tistighed. Altså Må jeg ikke bare som Rasmus Modsat sige, at det, det tvivler jeg faktisk på, at det er. Jamen det, det, det må du gerne have. Men min påstand vil faktisk være, at sådan et uh, kommunalvalg, også i hvert fald set fra vores optik, er en fantastisk anledning til at gøre os lidt klogere på hinanden. Fordi der er masser af temaer tematik og tematikker og historier, der går på tværs, men der er også bare lokale emner, som sådan set er vigtige nok i den kommune eller region, hvor de foregår, til at øh, vi også gerne vil fortælle resten af Danmark om det. Nu handler det her jo, jo først og fremmest om meningsmålinger og jeres beslutning om, at I som udgangspunkt, jeg skal lige høre bare, inden jeg går videre med et spørgsmål, er der en lille sprække i formuleringen som udgangspunkt? Altså, kunne I blive bragt i en situation, hvor I bringer en meningsmåling? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men, men øh, det er jo sådan øh, med meningsmålinger, fordi de stadig fylder meget i den politiske diskussion og i medierne. At du kan sagtens få, lad os sige, tænkt eksempel, en måling fra Aarhus Stiftende, der viser, at Socialdemokraterne står til at tabe borgmesterposten for første gang i, jeg ved ikke, 100 år eller sådan okay. noget, ikke? Hvor man siger, at det i sig selv kan afføde så stor en diskussion, som påvirker valgkampen lokalt, at vi er nødt til at gå ind i den diskussion. Men som udgangspunkt, det vi ikke med afsæt i meningsmålinger, Men mindre de meningsmålinger, som de andre bringer, er så dramatiske. I bliver nødt til at citere. Dem. Det så, altså, hvis det begynder det. at farve en helt valgkammer, og det er det eneste, som alle andre diskuterer, så kan det jo virke en lille smule bizart, hvis vi slet ikke forholder os til det, hvis det er det, der er blevet diskussionen lokalt. Men altså, udgangspunktet er ingen meningsmålinger. Og så kommer jeg til mit spørgsmål. Hvorfor ikke udbrede det princip til andre øh, valghandlinger? Altså, nu ved vi ikke, hvornår der kommer et folketingsvalg. Det bliver næppe før kommunalvalget. Men på et eller andet punkt inden for det næste halvandet år skal vi have et skal vi have meningsmålinger der? Ja, det, det synes jeg, fordi der er faktisk enormt stor forskel på meningsmålinger. Øh, som man lige prøver at redegøre for, så, øh, så er der metodisk meget større usikkerhed ved at gennemføre en meningsmåling op til et kommunalvalg. Af de grunde, jeg lige beskrev. Det er der øh, folk, I kan til studier, som kan gå langt med i dybden med, men det er der. Det kan være en udfordring, hvis vi har en afstemning, som eksempelvis retsforbeholdet i 2015, fordi der ligger ikke nogen historik bag en sådan måling. Men det gør der, når vi taler nationale målinger op mod et folketingsvalg. Der har vi faktisk flere års Historik, hvor vi måler på det samme måned efter måned, kvartal efter kvartal, hvor man meget mere kan beskrive en tendens, en udvikling, og hvor det langt tidligere i øvrigt også ville blive en historie, hvis DF står til en stor fremgang, eller Venstre står til at gå tilbage, eller hvad der nu kan være historien i en tendens over tid. Og så er det bare lige en anden vigtig pointe: Medier, vi er jo ikke de eneste, der gennemfører måninger. Det gør de politiske partier også. Og hvis vi fuldstændig afskriver os den metode for at kunne følge med i, hvad det egentlig er, der optager danskerne, eller hvad det er, de synes, der er vigtigt, så spiller vi også nogle kort alene i hånden på politikerne, som vi ikke vil være i stand til at kunne navigere redaktionelt efter. For det gør de i langt høj grad. I forhold til de nationale meningsmålinger, der har det, vi kan jo se, som det mest oplagte eksempel, men selvfølgelig også Brexit, at de jo også i høj grad har vist sig at være problematiske i forskellige henseener. Altså, der, der kan man jo sige, at der virkelig er de her Opinion Polling -institutter, der er kommet under voldsom kritik, Giver det anledning til nogen som helst øh, refleksioner i forhold til, hvordan I griber det kommende folketingsvalg, som Henrik Kortschudt lige nævnte for lidt siden? Anden. Altså, vi er, det gør det selvfølgelig, og vi har øh, også en intens dialog med det institut, øh, opinion. vi benytter til at gennemføre målinger, for faktisk at være sikre på, at vi hele tiden kan forbedre metoden at vi ikke laver journalistik på baggrund af bevægelser, der ligger inden for den estimerede usikkerhed og andet. Så det har vi sådan set konstant, og vi er ikke der, hvor vi vinkler øh, ret ofte. Det er i hvert fald relativt sjældent efterhånden på enkeltstående målinger, øh, fordi det kan være et udslag for en tilfældighed eller for noget, som retter sig over tid i en tendens. Så selvfølgelig diskuterer vi hele tiden... Øh, Hvordan vi bruger dem og hvordan vi forbedrer metoden. Men der er forskel på målinger. Hvis du bare ser de store europæiske valg, der har været gennemført her i løbet af 2017, fra Holland til det britiske valg til, til Frankrig, så har de faktisk alle sammen arbejdet med ret solide, ret præcise meningsmålinger og exit polls. De har været inden for en meget, meget, meget lille fagnavn. Så jeg tror, man skal lade være med bare at dømme meningsmålinger ud så noget, der er fuldstændig uden validitet. Det er ikke rigtigt, men der er forskel på dem, og vi skal bruge dem efter der, hvor det giver mening, og vi faktisk tror på, at de også er nogenlunde inden for, for skiven. Nu har jeg jo beskæftiget mig med politjournalistik i, i mange år, jeg har ofte fået det spørgsmål, jeg nu vil stille dig, så jeg er spændt på, hvordan du vil svare på det. Øh, hvad skal vi have med meningsmålinger, når vi alligevel får fase den dag, der har været valgt? Netop som jeg prøver at sige, de bliver jo brugt i en. Øh, politisk valgkamp i prioriteringer, hvad det er for temaer, øh, partierne eller politikere lægger vægt på. Og det skal vi jo også kunne navigere i, og så er der jo også en værdi, de faktisk går inden for en fireårig valgperiode hvor tingene kan ændre sig markant, der kan komme store temaer på dagsordenen, der kan opstå nye partier. Hvis det er fuldstændig ud i det blå, så kommer vi også til at dække en valgkamp lidt ude i det blå. Så på den måde er det jo en grad af en strømpil, en retning for, hvor danskerne politisk set befinder sig lige nu, som både vi og politikerne navigerer efter. Og det blev den sidste bemærkning fra, fra dig, Thomas Valbe, ledende redaktionschef i, i Danmarks Radio. Tak fordi du kom forbi.